من سيئات اعماله انه من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وشهد ان لا اله الا الله وشهده ان محمدا عبده ورسوله وصفوته من انبياء نشهد انه بلغ رسالته ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين ايها الناس اوصيكم اولا بتقوى الله تعالى فان في تقواه صلاح الدنيا والاخره قال الله تعالى في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لله وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اذا كانت ايمانك تزنغمزيا <تصفيق> هو سننمه ذا الله سبحانه وتعالى. منيزيمو سبحانه وتعالى انapomnimesha mtu basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupenda ile athari ya nema kwa mja wake iwe ni kumshukuru na kumwabudu. Kumshukuru na kumwabudu na kuto kumwasi. Na kinyume cha shukrani manake ni uovu na Allah Subhanahu Ta'ala katupigia mifano mingi sana katika wa Qur'an. Watu waje ambao aliwanemesha neema nyingi wakawa ni miongoni mwa waja wa chamu. Na waja ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kawa neemesha neema nyingi wakawa ni miongoni mwa watu wa Om. Na tutachukua mifano yote hii miwili kwa sababu Quran imekuja kwetu kwa visa vingi na matukio mengi ambapo katika matukio yote yaliomo katika Quran na visa vyote vilivomo katika Quran ni matukio ambayo kila siku mwanadamu anaishi nayo katika maisha yake. Ndiyo maana Allah Subhanahu Ta'ala akapiga mifano katika Quran ili uwe ni rahisi kwa wanadamu kufahamu mifano hiyo. Sufam Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwatuma mitume wengi sana katika ulimwengu. Na tutachukua mtume ambaye mfano wa mtume ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala alimneemesha neema nyingi sana. Naye si mwingine ni mtume Sulaiman bin Daud alayhi salatu wasalam. Sulaiman bin Daud Huyu ni mtume ambaye alirithi kutoka kwa baba yake utume. akarithi na utawala ufanye. Si hivyo tu bali Allah Subhanahu wa taala alinemesha alimnemesha Suleiman pamoja na baba yake. Lakini alimnemesha Suleiman akamtakhirishia vitu vingi katika ulimwengu huu. Lakini licha ya kufadhilishwa na vitu vingi Suleimani hakuwa ni mwenye hakuwa mwenye kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu mpaka dua mashuhuri watu wengi upenda kuirudia rudia dua hii ilikuwa ni dua Nabiyullah Suleimani hadha min fadli rabbi Utawala na neema mnazoziona ni kutokana na fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala alizonifadhili mimi. Allahi Sulaiman litiapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfadhilisha akampa utawala, akampa utume, akampa mali nyingi. Lakini hakuweza kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali Alikuwa ni miongoni mwa wajibu wake wenye kumshukuru Allah subhana wa Ta'ala. Kushukuru neema za Allah subhana wa Ta'ala niku to Na kuthamini neema zile alito kunemesha Allah subhana wa Ta'ala, nikumtii yeye peke yake. Na kuendelea kufanya amrisho yake na kuachana na makatazo yake na kutambua kwamba ipo siku Allah subhana wa Ta'ala kwa hiyo neema aliyokupa. Ni baba pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema summa latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im Kisha siku hiyo siku ya mwisho mtaulizwa kwa neema mlizopewa mlizitumia vipi Sulaiman Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ni mtoto nabi Dawudu, wa Nabii Allah Daud alayhi salamu na mnajua Daud alichukua utawala baada kumuua Jalut. la Dauda Jalut wa atahullahu wa walhikma. Baada mkutano mkubwa Daudi akiwa katika kikosi kwenye kum... kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala akiwa ni askari wa kawaida askari kuruta wanasema. Akaweza kupambana na jeki kubwa la Jalut. Kisha akaweza kumuua Jalut. Daudi akawamtawala katika utawala wake Daud Allah Subhanahu wa akamjalia utawala akamdhalilishia vitu vingi kiasi kwamba Nabi Allahi Daud alayhi salatu wasalam alipokuwa akiomba dua na milima inasikia dua yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa anaiambia milima ya jibalu awibi ma'hu enyi milima nyenyekeeni pamoja na Nabii Allah Daud wasakhalna wasakhalna aljibala wasakharna aljibala Daud Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema tukaisakhirisha tukaidhalisha milima pamoja na Daudi yusabbihna bil ashi wal ishraq milima ikimsubhi Mwenyezi Mungu Allahi Allah Daudi akimsubhi Mwenyezi Mungu na milima ikisikia dua anazoomba Nabi Allahi Daudi alayhi salatu wasalam wa Hu Daud atika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Waskuru wasulha 'abdan Dauda zal aid inahu awwab alikuwa ni mjaamcha Mungu sana kiasili kwamba alikuwa ni mja mwenye nguvu ndio mtu wa kwanza kudhalilishwa chuma akitumia chuma akikifinyanga kwa mkono wake vile anavyotaka ye kwa umbile analochata alikuwa ni mja mwenye nguvu lakini Nabi Allahi Daud alikuwa ni mwepesi zaidi innahu awwab alikuwa ni mwepesi zaidi wa kujikuhubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa sasa baada ya kuondoka nabii Allah Daud alayhi sattwasalam Allah subhana wa Ta'ala Kwanza Daud alimjalia kuwa na kijana mbee ni mcha Mungu mbee ni Suleimani Kiasi kwamba wakati ule Daud yeye anahukumu na Sulaiman wakati huo huo asihukumu kwa wakati mmoja Kiasi kwamba Allah subhana wa Ta'ala zaidi Suleimani Kiasi kwamba Suleimani akawa akionyesha hukumu nzuri zaidi kuliko ile ya babake Wadawuda wa wa Sulaimana izi yahkumani fil harf nafashat fihi ganamul qaum wote walikuwa ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wakati mmoja na wakihukumu kwa pamoja pale Sulayman alipoku Dauda alipohukumu juu ya kisa cha wakulima na wafugaji nafashat fihi ghanamu qaum baadaye Mwenyezi Mungu subhanahu ta'ala akamfahamisha zaidi Sulayman fa fahannaha Hukumu ya Suleimani ni nzuri zaidi ya baba yake. Baada ya baba yake, Suleimani akarithi vitu vyote vya baba yake. Akarisi utawala, akarisi na utume. Wa warithi Suleimani Daudi. Licha ya kwamba Suleimani alirithi hivi, Allah Subhanahu wa taala vitu vingi. Ukiwa mtawala, automatically utakuwa una mali nyingi. Ukiwa mtawala, utakuwa na jeshi lakini Mwenyezi Mungu akaleta sura nyingine ya utawala wa Nabii Allah Suleiman, utawala tawala tofauti kiasi kwamba watawala walio katika duniani hapa tunajua watawala majeshi yao wategemea vifaru, wanategemea binadamu. Lakini jeshi la Sulaiman likawa tofauti, kiasi kwamba katika jeshi lake kuna ndege nao pia ni wanajeshi. Kuna majini nao pia ni wanajeshi. Na pia kuna wanadamu pia nao ni wanajeshi wa washira لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يذاعون الله سبحانه وتعالى akampusania Sulaiman jeshi lake likiwa kubwa katika neema hizo nabi Allahi Allah junuduhu junudu min aljinn walins jeshi kubwa la binadamu majini na watu jeshi lake likiwa ni jeshi kubwa kiasi kwamba likitembea hapa ilionekana mwisho wake jeshi la binadamu na nege pia na majini ambao pia wanadamu wengine na wa kuwaona lakini lote lilikuwa ni jeshi na likichukua maamrisho kutoka kwa nabii wa Mwenyezi mngu sulaimani bin Daud huyo mtume Allah swt fadhilisha neema nyingi kiasi kwamba hata اذا wa ala wadi naml katika jeshi lake alipokuwa akitembea mpaka alipokuwa akitembea katika katika bonde la wadudu sisimizi sisimizi wanamuona Suleiman Sisimizi wanazungumza kuhusu Suleiman na Suleiman anasikia sisimizi wanazungumza kitu gani hata idha atawala wadi namb. Walfukaribia hapo la sisimizi sitimizi kalat namlatun akasema sisimizi kuambia wazake ya ayuha namlu dukhulu masakinaku enyi sisimizi wenzangu ingieni katika machimo yenu la yahfimanku sulaimanu wa julud asije akakupondeni pondeni muka karabu Neno tahattu katika lugha ya Kiarabu inamaanisha ni mpasuko kama mpasuko wa kioo. Ukiangusha kio ule mpasuko yake unaoitwa tahattu. kiasi kwamba katika bonde lile la Sisimizla la, la Dodochungu kupatikana madini ya kutengeneza vyo na madini mengine marumalo. Ndio maana utaona katika jinsi neema zilivyomfadhilisha Suleiman sahrum mumaradum min qawari. Ni Mahekalu mazuri pamoja na Anasema vigae ambazo ukiingia kana kwamba unaingia kwenye ziwa, kwenye maji. Ukiona una unatamani una, una, una ukunje nguo yako ili uingie kwenye maji yale. Hizo ni neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimfadhilisha nabi Allah Sulaiman bin Daud alayhi wa salatu wasallam. Hu Sulaimani bin Daud na neema nyingi kiasi hiki wasakharna lahur riha tajri amrihi ruha'an haythu asab kiasi kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala upepo alizalilisha upepo kwa nabi Allah Sulaimani kiasi kwamba saharna lahur rih upepo wenye nguvu upepo ambao unaweza kusukuma jahazi kusukuma safina upepo huu unaenda via anaoamrisha yeye kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala na majini na mashaitwani. Majini wafanya kazi za kawaida na mashaitwani wafanya kazi ngumu. Mashaitwani wenye kumwasi Mwenyezi Muislamu Taala alikuwa akiadhibwa kuwafanyisha kazi ngumu. Allah Subhanahu wa Taala anasema washayatin kullu wa gawazi. Na masheitani walikuwa banain wakijenga majengo marefu wa gawazi wakitengeneza nyambizi za kivita zizopita chini ya bahari huyu alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu na neema gote hizo anasema hadha min fadli rabbi hizi ni fadhila za Allah Subhanahu wa ni bi yabluani ashkuru am akfur Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananijaribu mimi katika neema anazonipa nitashukuru au nitakufuru Wamanishakara fa inna ma yashkuru nafsihi. Mwenye kushukuru anashukuru nafsi yake. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyul 'anil Na Mwenye kukufuru, mwenye Mungu ni mkwas. Hakuna Mwenyezi Mungu anachohitaji kwa wanadamu ili ufalme wake endelee kupati. Hakuna chochote. Kwa hivyo, mtume huyu Allah Subhanahu wa ta'ala alimnemea neema nyingi. Paka pale kutokana na wingi wa mali alikuwa nao alipohisi kwamba mali zitataka kumtoa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala fakala inni ahbabtu hubbal khair an dhikri rabbi hata tawarat bilhijab alikuwa ana wake wazuri wazuri kiasi kwamba alipoona michezo ya kuangalia mali na kuchezea farasi nataka kumtoa katika dhikri ya Mwenyezi Mungu na kumtumikia Mwenyezi Mungu akaachana nayo Fakala rabbi anni ahbabtu hubba alkhairi 'an dhikri rabbi hatta tawarat bilhijab vipi watu wanonaemeshwa neema kidogo tu na allah subhanahu wa katika mgongo huu wanapokuabize katika mgungo wa ardhi katika mgungo huu na wengine hufikia kufanya kibri katika mgongo wa ardhi hali ya kuwa Wao wama ma antum bi mu'jizina fil ardhi si wenye kumzidi allah subhanahu wa ta'ala Huyu mtume alipewa utawala, alipewa ufalme. Akapewa na mali. Akapewa na viumbe wa kugwa, wenye nguvu kubwa, wenye uwezo mkubwa, ambao ni majini, mashaitani. Akapewa na viumbe wenye uwezo mkubwa ambao ni wanadamu, wenye uwezo wa kuchukua kitu kutoka zaidi ya elfu tatu. Zaidi ya elfu tatu. na kukufikisha pale Palestine kwa muda wa chini ya sekunde moja, chini ya sekunde moja. Katika jeshi la Suleiman kuna ndege maarufu inaitwa Hudhud huyu Hudhud alitoroka siku moja baada ya kutoroka akaenda katika nchi ya Sabai Sabai kwa Palestine inakuwa ni meno ya Yemen huyu ndege Hudhud alipoenda Sabai akakuta watu wanaamwabudu wanaabudu jua na mwanamke ndio mtawala akamletea Suleiman habari katika lugha ya Kiarabu kuna neno khabar na neno naba neno naba ina maana kwamba ni habari yenye kutilia muhimu na msisitizo habari ni habari ya kawaida naba ni habari kubwa kwa hiyo foodword akaje na habari kubwa kwa Suleiman habari kubwa ini wajadtu imraatan tamliku wa uthiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'adhim amenda sabai takuta huko mwanamke ambaye amepoa utawala na wanaume wote wanamsikiliza mwanamke wajatua wa kauma yasjuduna lishamsi minduna akakuta watu huko wakimwa kiabudu waki jua wadhaijana lahum shaytanu a'malahu na shaytanu akawafambia matendo yao ya kukufuru ndege hutuhu anakuja kumletea habari Suleimani. Suleimani ndege anazungumza na Suleimani anajua anachozungumza ndege. kala ya al-nas ulinna manqata at-tayyib. watu sisi tumefundishwa lugha ya ndege. Kwa ndege akilia ajua Suleimani anasikia ndege anazungumza kitu gani. Huyu ni mtume aliyopewa neema nyingi na ufalme mkubwa. Lakini hakuweza kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ingekuwa vipi kama kuna mwanadamu tu angepewa neema moja ya Suleimani ya kutumikisha majini kuyafanya bila anavyotaka ye Au akasakhilisha upepo, kwamba upepo uende hivi, urudi hivi. Ingekuwa vipi kwa Adam kamaao. Au akapewa mali nyingi kama alizopewa Suleimani. Alipoa mali nyingi kiasi kwamba yule mfalme wa Sabai alipotaka kumuonga Suleimani ili achane nao waendelee kuabudia wa jua aliwaambia fama atani Allahu Khairu mima atakum mali alizonipa allah subhanahu wa ni nyingi zaidi kuliko mali mlizokuwa nazo nyinyi alirudisha msafara wenye zawadi nyingi uliotoka Saba ikuja Palestina kwa ajili ya kumuunga yeye Suleimani watu wasimwabudu allah subhanahu wa ta'ala lakini Suleiman bin Dawud ya kukubali alikuwa na mali nyingi Sulaiman alikuwa na mali nyingi alikuwa na utajiri mkubwa. I'malu ala Daud shukran wa qalilun min shakur Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika soti saba hii. Eni familia Daud, Daud na Sulaiman, i'malu ala Daud shukran. wingi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu ta wa Ta'ala wa qalilun min ibadiyashakur. Na ni wachache wa wenye kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo angalia viumbe wachache ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anao neemesha neema zake. Wanayenefanya katika ardhi. Ima iwe ni utawala, ima iwe ni mali au iwe ni kitu chochote. Kuna mtu, zama za nabi Allahi Musa alayhi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpa mali nyingi. Sana. Innama mafatihahu latanuu bil'usbati ulilquwa. Zile funguo za mali yake zilikuwa zinabebwa na watu wenye nguvu. Karun. Innama mafatihahu latanuu bil'usbati ulilquwa. Funguo zina zinatunzo zile hazina za Karun zilikuwa zinabebwa na watu wenye nguvu. Yaani watu zaidi ya 20 ndio wabeba funguo ya Karun ya hazina ya mali po nafikiri mali tulizokuwa mamoni zilikuwa ni cha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapopiga mfano wa mali mtu mwenye mali nyingi katika Qur'an maneno anapiga mfano mkubwa kuliko mfano uliopo katika ulimwengu wa ardhi ambao haukaribiani na mifano ambayo ipo katika ardhi tunaoiona inna karuna kana min qaumi Musa Fabaga alayhim wa atainahu min alkhunun ma inna mafatihahu latanuu bilusbati lilquwa istala lahu qaumuhu la tafrah inallahu la yuhibbul farihin wa kam fata watu wake wakimpa nasaa toa mali zako wabitaghi fi ma ataka allahud daral akhirah so, toa katika mali yaweza kufa mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala wala utansana sibaka minad dunya na usisahau fungu lao katika dunia wenye mali huo wana majibu mabaya wana majibu ya kibri alisema inma utituu ala ilmin indi Mali mnazoziona hakuna mkono wa Mungu uliokuja kutoka kutoka mbinguni kanipa mali. Mali mnazoziona mimi ni kutokana na elimu nilokuwa nayo. Na matajiri wengi wana hivyo. Allah akamfadhilisha yeye kawanyima wenzake, liyatakhadha ba'dhan ba'dhan as ili watu waweze kutegemeana. Yeye huona yeye ni special kuliko watu wengine. Na kuona watu wasiokuwa na mali, watu wasiokuwa na akili, wasiokuwa na maarifa ya kuta kutafuta pesa. Na yeye mwenye mali kujiona anakiri sana anakipaji, kipaji ana kipawa tiki pekee wengine karun aliwajibu watu walioenda kwake kutaka mali atoe katika mali yake wala atansana siba kamina dunya kama ahsanallahu ilayh <coughs> na ufanye wema kama vile mweziungu subhanahu wa ta'ala wema watu wake inama utituhu ala ilmin indi mali mnazoziona ni kutokana na elimu yangu wengine hujinasibisha kama waliosoma za uchumi. Nimesoma mimi ili niweze kukusimamia ku, ku, ku, ku, mali zangu. Nimeleta wataalamu mbalimbali wa uchumi na kadhalika na mambo ya fedha. Wanafikiri elimu ya watu wao na uhodari wa wafanyakazi wao Ndiyo ulinzi wa mali. Hapana. Siyo kabisa. Mali ni mtihani. Abamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza yoyote katika wanadamu. Lakini baada ya kupoa mali nyingi Qarun, akamkufuru Mwenyezi Mungu wa Ta'ala. Akaambia watu hakuna mkono wa Mungu ule mali. Kila siku mimi ndio niko naangaika kutafuta mali zangu. Akafanya kibri, akafanya Allah Subhanahu wa Ta'ala fakhasafna bihi wa bidarihi al Alimdidimiza Qarun na mali zake katika ardhi. Alimdidimiza. Karun. Cine arbi, alimdidimiza hivyo hivyo na mali zake. Fahsasafna bihi wa bidarihil ardh. na mali yake viko wapi? Allah SWT akamwambia kila tukwa atina fi dunya Na wengine na mali nyingi Ikitokea na kumsaidia mtu kutoka mtango msikipini anatoa jero wiki nzima Muislamu fil kadaru la akhira hiyo nyumba ya akhira na ja'alha la yuriduna na'uluwun fil ardhi wala fasad tumeifanya kwa watu ambao la yuriduna na'uluwun fil ardhi wala fasad watu ambao kibri na ukubwa katika ardhi wala ufasad wala 'aqibatu lil mustaqin na mshewema ni kwa wa mchaao wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika wanadamu wanaokupewa cheo na heshima na mali, mayujibu kauluhu fil hayatid dunya wa yashidullah ala ma fi kalbihi wa huwa aladdul hisab. Kuna wanadamu watawala katika ulimwengu na tem zinginezo katika ulimwengu, mayujibu kauluhu fil hayatid dunya wana mali wana heshima majeshi. Wakiwa katika dunia wanafanya ufisadi na kuiba mali za watu kwa dhulma na uwadui na kupanga bei za bidhaa wao ndio nyopanga bei za bidhaa leo bidhaa hii leo itauza mafuta leo fuko la dunia tutashusha leo tutaserenia kama ilivokuwa leo katika nizamia kirasili mali ilivyoaruhusu watu kumiliki mali uhuru wa kumiliki mali basi na kuchunga ya Allah subhanahu wa ta'ala mayu'jibuka kaulugu fil hayatid dunya wa yashudulla ala ma fi kalbihi wa huwa alatul khisab Wanazungumza maneno mazuri kana kwamba Kristo ndio tumekuja kutengeneza dunia, haki za binadamu wakitetea mashoga, wakitetea watu waovu. Hao wenye kampeni hiyo duniani. Waishidullah ala ma fi qalbi naona Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka amani wa huwa aladdul khuslam. Nao ni wagomvi wakubwa wa Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala. Wa idha tawalla Saa fil fiha, wa na fil ardi liyufsida fiha wayuhlika alhartha wannasl naagana potaala anapostamia mambo wakiwatawala wakifanya kufa katika ardhi wakifanya ufisadi na kumuka biashara ya zaidi ya afrika milioni themanini walikufa katika biashara ya utumwa wazungu walichukua watu biashara ya utumwa kiwaua na watu kazi kubwa isiyokuwa na malipo safa fil ardi liyufsida fiha wayuhlika alharta wan-nasl wa mashamba mazao na kizazi na kuwa watu wallahu la yuhibbul fasad na Mwenyezi Mungu hapendi watu nyokufanya ufisadi wa idha qila lahtaqi lla wa kiambiwa atana kafiri mukubali Mwenyezi Mungu wa ta'ala kufanya ufisadi hapendi watu kufanya bil Wanatumia vioo vyao na mali yao kwa kufanyia dhambi. Anatumia chochote. Kamata, weka ndani. Funga likwazo hicho, wekea vikwazo. Watu wase. Yemen niuko katika siku na kufa. Mnaona no, watu wanoteseka kwenye TV, wanoteseka raia wa Yemen. Watoto wanakufa na njaa. Akadhatul 'izba bil ismi. Wanachukua, wanatumia hisa zao na choo chao na mali zao kufanyia dhambi. Kamata, fungao. Weka gereza hasibuho jahanna hao makazi yao ni jahanna uislamu umeletwa kwa kwa kwa wanadamu lakini pia visa vilivyomo katika Qur'an vinatufundisha ni jinsi gani ambavyo sisi waislamu tunatakiwa tuishi sisi kama waislamu katika katika ulimwengu tunatakiwa tuwe ndio wenye kuitengeneza hii dunia na tusiwe kama hiyo mifano iliyopigwa katika ardhi Watu waliopewa mali walipoa vyeo na walipoa na mali na kadhalika wenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum wa bil Qur'an 'azim bi Alhamdulillah Rabbil alamin wal aaqibatu lil mustaqin wal adwaana illal zalimin wa ba'd Nizam katika imani Neema yoyote Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokunemesha ni msihani kwako Neema yoyote iwe ni neema ya afya iwe ni neema ya ujana ujana ni neema iwe ni neema ya nguvu iwe ni neema ya mali iwe ni neema yoyote ile ambayo unaifamu wewe Allah alikunimeesha ni mtihani kwa neema hizi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ametunimeesha sisi wanadamu hasa sisi waislamu kwa sababu waislamu Ndiyo watu wepesi zaidi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kwa kutambua kuwa wepesi neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ame, ame ame ame ame ame ame, naameesha katika neema hizo respond mwitikio wetu sisi kwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kumshukuru na kumkufuru ni kumshukuru na kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala Kumkufuru Mwenyezi Mungu kupingana na maagizo yake ni kukataa neema aliyokunimesha ni kukataa neema aliyokunimesha Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah kutunimesha neema ya nguvu lakini vijana wangapi leo wanatumia nguvu zao kwa mambo ya upuuzi Wanatumia nguvu zao kwa zinaa kwa kuiba. Katuniimesha awa na, na, na, na naima Bijana, tumia, neema za afya. Vijana watumia neema hiyo ya afya wanaiharibu. Watu watumia vitu ambavyo havina faida. La yusminu wala la yughnimu ju. Wengine watumia madawa ya kulevya. Neema hawa si kwa ajili ya kunimesha unaichezea kiasi hicho. Tuma la tusaluna yawma idhina Siku hiyo Allah Subhanahu wa taala asa juu ya neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala alizokupeni mlizitumia vipi na mtu siku ya kiyama hata hatua moja kwenda tua nyingine mpaka pia aulizwe miongoni mwa neema wa ansababi fima abla na ujana wake alitumia vipi Waan mali min aina ktasabu wa fima anfaqa na mali yake ye alipata vipi na alitumia vipi kuna watu wanaishi maadamu wanaishi katika katika utawala ambao si wa Islamu basi wanafikiri kila kitu ni rais raisi tu wanachuma kwa machumu wa ya haramu na wanatumia kwa machumu wa ya haramu utaulizwa juu ya mali yako Siku ambao utakaostimama Mtume anasema naqif amama rabbina tutasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu tukiwa uchi tuko peku taulizwa mali yako min aina kitasaba huu pima amfaka mali yako ulichuma vipi na ulitumia vipi angalia mitumyo wa Allah subhanahu ta'ala neema walizopewa walipokuwa kizitumia ndivyo walipopewa walipokuwa kivitumia na angalia watuovu musho wao na yote walioyafanya katika ngongo wa ardhi upi ulikuwa ni musho wao bila shaka ulikuwa ni musho mbaya ميزون سبحانك الله اجاليه يakuwa ni mngoni mwe na kushukuru neema zake Allahumma taqabbal minna innaka antas samin alim wa tub alayna ya moulana innaka antat ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا زدنا علما وسقنا فهما ربنا زدنا علما وسقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين